Jeg sidder på mit kamera, alt er stille og tyst Udenfor begynder det så småt at blive lyst Jeg har prøvet 8 timer på at skrive en sang Melodien har jeg fundet, men med teksten har jeg kvælet gang på gang Jeg bare prøver Jeg vandrer op og ned af gulvet, så det støver, så det støver. Så det støver. Hvad brokker skal jeg gøre for at løse den forbandede tekst? Mindst hører cigaretter har jeg røget til nu og fire kaner kaffe har jeg drukket, for jeg skulle gerne finde et Frank der slår og giver mig et hit Som går lige ind i folk med træsko på, men jeg går helt i stå jeg bare prøver Jeg vandrer op og ned af gulvet, så det støver, I var det støver Hvad pokker skal jeg gøre for at løse den forbandede tekst? Jeg står og mangler penge, for min leje er høj Snart skal hyren falde, ellers bliver der halloj. Så er det mere at pakke klunset og få tandbørsten med Jeg må se og tage mig sammen, og så håbe på, at jeg rammer denne gang, jeg bare prøver Jeg var op og ned af guldet, så det støver Hvad prokker skal jeg køre for at løse den forbandede tekst? Nu vågner de ved siden af, så jeg går i seng. Måske kan jeg i drømme finde på et refreng. Jeg vil håbe, når jeg vågner, at jeg har en idé Der kan bruge, så jeg ind i langt om Kan få noget sat i gang, jeg bare prøver Jeg var op og ned af gulvet, så det støver og det støver. nej, så det støver Hvad pokker skal jeg gøre for at løse den forbandede tekst? Jeg sidder på mit kamera, alt er stille og tyst Udenfor begynder det så småt at blive lyst Jeg har prøvet otte timer på skal skrive en sang Melodien har jeg fundet, men med teksten har jeg kvælet gang for gang, jeg bare prøver Jeg vandrer op og ned af gulvet, så det støver Hvad prokker skal jeg gøre for at løse den forbandede tekst?